Velkommen til De Sorte spider på B3 med Anders Breinholt og Anders Lort -Nassen. God eftermiddag. God eftermiddag. Velkommen til programmet De Sorte spider, som vi har valgt at sende på FM-båndet i dag. Det musikalske, satiriske slags, dagsaktuelle talkshow. Hvor vi øh, høvler og satiriserer. Og høvler og filer. flere og knupper Af den satiriske stang. Den store satiriske stang. Men øh, må jeg læse noget? Vi har yeah. fået en mail fra Tina Skov -Larsen. Jeg vil først sige tak til alle de mange, der lytter lige nu. Ja, yeah, hey. Og det er ikke for fedt for jer. Jo, jo, lidt. Det, det, det er det også. Altså også. Fordi, altså, jeg synes det er pænt. Tusind, tusind tak, fordi I gider at lytte med. Mm -hmm. øh, der er nogen, der ikke kan lide vores program. Og nej, det, det nej, nej, nej, men, jamen, jamen dem, der ikke kan, og det er seriøst, alt er respekt for, at man ikke kan lide det. Ja. Øh, jeg kan heller ikke lide alt, hvad jeg hører og læser. Jeg kan lide alt, hvad jeg hører og læser. Arh, jeg synes, alle er søde helt arh, hold nu op. Hvilke Ej, dej, dej, dej. piller har du fået det her til morgen af din bror? Var du, har vist været været din brors pilleskab? <laughs> Så er jeg været i brors lommer igen. Ja. Mm -hmm. øh, men vi vil sige tusind tak, fordi du lytter med, og ja. det vi er vi rigtig glade øh, for, og stolte af, at du ja. gider dit lytte med, øh, ja. og ikke mindst downloader vores podcast og alle de der ting. Og en af de gode ting, vi ved, at vi har, jeg ved godt, der er nogle andre, der har, har, har sagt det tidligere, i nogle andre radioprogrammer, der nok, men... Måske vi skal have noget ved det 40'erne... Ja, det, det piver lidt i bag bagpartiet på dig, Anders. Jeg slår en brut, så, pi, så piver den ikke. Nej, ja, Så er din egen, så den. Det, så den. det er din så biologiske VD-40. Øh, øh, øh. Det er bare svære smør at smøre cyklen på den måde. Ja, ja nej, egentlig. Og sådan en kæde, kan man da. Hvad hedder det? det øh... Jeg har et spørgsmål, jeg godt vil stille, før du går i gang med det. Ja. Æh, til alle volvo derude. Er der nogen, som har oplevet, at når man drejer rettet helt om, at den så siger krunk ned bag? Altså bag bilen? Altså, nej, ikke Det er som om, lige ned under fødderne. Jamen, det er ikke bare, fordi du har fået vinterdæk, Bo? Nej. Og så kører de op i skærmkasserne? Nej, nej, det er ikke. Det er noget fra uh, retsstang. Eller staven, eller hvad den hedder. Stam. Stammen. Stammen. Retsstaven. Retsstaven. Jeg hey, gider du ikke godt lige retsstaven. <laughs> du har en efterlysning. Det er... Jeg vil bare øh... kan have, hvis der er nogle volvo Ja, det har vi også prøvet. Det er ikke farligt. Det er fra min gamle kommune, det, der kommer nu. Oh. Uh, det er jo... Skørping. også den igen? Lyt til mig. Det er min bestmorkerne smør led efter en operation på Sundby Det er i midten af 90'erne. Åh, kunne være sådan en bondel. Hej skriver Pernille Svensen. Hejsa. Jeg bliver nødt til at fortælle jer hvad jeg så i min lokale avis. Oh. Det er fra uavvisen, uanyt lokale i uanytte Det er jo E-dag kommunen nu. Ølstykke Hvor al... fik jo den store glæde at De fik lov at fusionere med nogle andre kommuner, ikke? Ja, nemlig eller de andre kommuner fik den store glæde af. Stenløse og Smør øh, fik glæden af at fusionere med Ølstykke. Ølstykke, stenløse og, stenløs og smør. Og, og så tre var det jo navne. der var tre borgmestre. Ja. Og så øh, man den ene var, var Vilhelmsen Stenløses gamle borgmester, som jo øh, var, -Borgmester, var kendt, ja? kendt nej, nej nej kendt som politimand øh, ude i Glostrup dengang. Ja, okay. øh, og så er det en øh, var det en konservativ. Øh, han var venstremand, øh, Og så var der en konservativ fra Smørhom. Det var ham, man kender for, bl.a. at have hævet alle de andre kandidaters øh, valgplakater ned, så ja, ja, den var ham, ja. heller helt frisk der. Ja. Jeg har også fanget nogle 20, jeg også fanget nogle 20, og han løb efter nogle, det blev han kendt for. Og så var der Nissan-forhandleren, Svend Kærgaard, som jo øh, stillede op for Venstre også, så det var tre, eller to venstre Nå, og en konservativ. Ja, ja. øh, det, der bare sker, det er, at øh, Svend Kærgården, ja, han er der også sælger Chevrolet, derfor er alle i kommuners kommunale køretøj jo sjovt nok Chevrolet nu. Det tror jeg, fordi det er den bedre bil. Chevrolet Terrano. Det er en dejlig bil. Det er Nissan Terrano, jo, det hedder er også nok, meget. Lad det ligge. Nissan Note har hele hjemplejen nu. Øh, det øh, det, det der, er et skridt op fra Suzuki. Der sker så hverken meget bedre det. At øh, Svend Kærgaard ikke rigtig bliver valgt. Men der er noget med noget valgforbund, man laver lidt om. Og pludselig, han bliver smidt ud af Venstre. Okay. Men han har Sjoldenborgmester alligevel i dag. Ikke? Stadig? Ja, ja, ja, ja. Et som som mester, hvor at, øh, der var møde i byrådet, øh, hvor det var noget med en telefonmast, der skulle stå på hans grund. Arh, det var det, lidt for siden af hans grund, ikke? Jo, og han vælger at blive ind ja, Han, inden, mente ikke, han, var, inden, men han var, var overhovedet ikke i den her bil, da man lige skulle stemme om. Den telefonmast, og jeg, jeg, jeg har indsigelses. Og han var så udsatsgivende for, at den ikke kom til at stå på hans bag, bagparti, om jeg så sige. De, de var aldrig rigtig blevet bevist. og Ej, men øh, øh, han var ikke en i den her bil, fordi teknisk set stod masten ikke på hans... Nej, og, og, og, det, det er helt rigtigt. Øh, men det, jeg mener, jo... at der er så meget øh, snak om lokalpolitik og, og korruption. Jeg, jeg tror, det er meget Det tror jeg da ikke på. Eller, øh, nogle og når de vælger Chevrolet, så er det fordi, det er en bedre bil. Eller nogle lokale tosser, som hier efter magten. Det absolut. findes ikke. Det findes Nej. simpelthen ikke. Det jeg vil sige, jeg i min tid i Lyngve-Torvæk Kommune, hvor jeg voksede op, der var absolut intet fusk. Hele Lyngve-Torvæk Storcenter blev bygget på en mose. Øh, og det tror jeg, fordi man har valgt at sige, at det er et godt sted at bygge en øh, et stort center. Men der vil jeg også sige tak til den tidligere regering. Øh, altså ikke den, som, som var for forleden, eller som stadig er, men som bliver ny. Nej, nej. Men dengang man besluttede at bygge det her byen, der byen. Det var byggede man bygge også over en mose. Og bygge den, Gyngemosen. Ingen hemmelighed. Nej, nu snakker snart om det byen. Ikke? Nå, Nå, jamen den bygger man så på en ny mose. Det er på fordi man ligesom har haft mose og har vundet hævt inden for mediebyggeri. Øh, overfor en pose lort. Undskyld, jeg sige det, men det er meget vej jo. Og øh, strengt stadig er, fordi det er bygget over, og det er jo ikke noget skab, Anders, som du selv bor på Amager. Jamen, jeg har boet på hammeren i meget. Øh, det er jo affald på hammeren. 300 CP, men denne her historie, eller efterlysning, vi har fået fra Pernille Svensson, som jeg kan godt læse op, den er fra Ølstykke. Posten. Uh, lokalvis en uge Ja. Gibis efterlys. Mm. Da jeg gik hjem fra bryggerkælderen i gammel Ølstykke mod Diamantvej, hvor jeg så heldig at falde, det er selvfølgelig ikke godt, vel? Nej, nej, Dagen efter opdagede jeg, at mit nye dyre gibis ud af munden. Dagen efter. Ja, Ja okay. men hun var også på vej ind på bryggerkælderen, og, og der kan jeg sige, at der har jeg været i de unge dage. Ja. Og der kan man ikke huske hovedet og hale noget som helst på vej ud derfra. Jeg mener om, at jeg gang var en og kørte en ung dag, eller en ældre dame hjem fra uh, trafikcaféen nede på Sankt Hans Torv. Uh -huh. Og så havde hun drukket 11 porter og sluttet af med to kakao og så følte hun sig lidt oppustet. På grund af kakao -mælk? Ja, det mente hun. Ja, naturligvis. Så sagde hun, at hun skulle prøve at bytte om dagen efter. Nu skal vi have co-play. først, der skred, øh, vi hørte vi en sang, som du havde det jo i Jamen, starten. af med, med. Nu synger jeg lige nævnt lige. Oh. Velkommen til programmet. Peace. Og oh, man bliver så glad ind i, når man hører det nummer, ikke? Ja, det er det. Ja, det så glad, oh, når, og så bliver man så glad, når, uh, gryder, når gry kommer ind med kage. Gry, vores relationschef, kommer med kage. Og hvad har du i kage? men der er rigtig meget. Jeg ønskede næsten sølv, at, at det er tv-radio. Gry, jeg lige at fortælle. Hvad er du med? Øhm, der er noget, der ligner en chocolate-chocolate-chip-cookie. Det er sådan en chokoladekage. Og wow. så er der noget kransekage. Krænsekage. Og hvad fanden, hvad hedder sådan en her? Det er her? en kokosmakron. Makaron. Makaron. Makaron. Det er Men der er du kun taget macaron. en her. hvorfor du... du har to af alle undtagen kokos kokosmakron. Det ved, det det ved jeg. du ikke hvad der er. Det. Jamen end, jeg har, fordi der sidste jeg gang har jeg købt to, og så er der kun en, der har taget en. Må jeg ikke få kokosmakron? Jamen, det er, vi nu, vil jeg bare sige ja til. Hvad hedder kokos kokosmakron? Macaron. With the cocoa. With the coconut. Coconut macaron. With the little coke også, fordi, nu, fordi der kun er en, har jeg også lyst til en. Kry steler vind Nej, det er bare ikke så lækkert at lækkert dele delen. Og hun er forkølet. Jeg skal have oh, krænkensk. Jeg tage den. Jeg tager krænsken. Ej, du må godt tage den. Jeg skal ikke. Nu er slik mig kron. Anders. Tak, jeg tog to Det er for sasen. Må jeg sige noget, inden vi går videre med programmet? Ja. Også fordi vi ødelægger hun kom. Fordi så kan vi lige spille et stykke musik, og så øh, kan vi spise kager alt det der. Øh, Men må jeg godt lige sige, om det er meget relevant for ja. Nå Ja. Vi startede med Oasis, ja. Kæresten og Shadow, ikke? Og sådan havde du det. Ja. Så sådan jeg det, der, sådan havde jeg det. Er det rigtigt? Og du spillede Co-Play? Mhm. Den 19. Bry er syg. Eller ikke den 19. Du har slikket på den kage, jo? Ja, hun er syg, om på den. Din lille, beskidte djævel. Kry, <laughs> hvad er det, du har gjort med min kage? David har, er også syg i dag. Gry, hvad har du gjort med kagen? Jeg har lidt på den. Hvad, kom lige til at på mikrofonen. Du, hvad har du gjort ved kagen? Jeg har et lille, bitte slik, Anders. Det tager du ikke skade af. Anders, prøv at Første se, om kan på din kage igen. Prøv at slik på igen. Oh. Den 27. februar i Valbyhallen i København. Ikke? Der spiller? Smashing Pumpkins. De går. Og øh, man kan købe sine billetter, hvis man vil have dem. Fra på mandag kl. 10. <coughs> ja. den 26. november. Der bliver udsalt 10. November. Jeg vil ikke have dem, men altså hvis man vil købe dem. Mm. 27. november næste år i Valbyhallen i uh, København. Mm. Og jeg startede på musik, men jeg kan ikke høre den. Held er ja. Klass her. Kan I høre det? Hej, så den. Det er noget overkender, man vel nok. Så spiller vi det. Og med et øjeblik, der skal vi så også kigge ind for Bilen 2900 Happiness. Og vi skal også have en indledende samtale. Oj, det er også korrekt. Smashing Pumpkins og øh, nummeret 1979. Smashing Pumpkins spiller altså i Valbyhallen i København den 27. februar næste år kl. 20. Og billetsalget går i gang via billetluen. Uh, uh. uh, det betyder, at det bryder ned i omkring 8 sekunder, efter det er åbnet. Det kan du regne med. Og i det der foner noget noget, fra uh, på mandag, når klokken er 10. En anden ting, man skal til at glæde sig til, det er jo det store performance space København. Uh, et ekstra af performances sædets her i København. Ved du i hvert fald glæder dig meget, Anders? Jeg elsker København. <laughs> ja. På godt og ondt. Det gør jeg virkelig, på prøv og, jeg, øh, og det er ikke fordi jeg er også noget. Jeg elsker faktisk Danmark. Jeg elsker at bo i Danmark. Jeg elsker at være fra Danmark. Jeg elsker også Danmark. For et par uger siden var jeg og i Aarhus, København. og vi var i Forborg, blandt andet på en lille ferietur rundt i landet. Aarhus er en dejlig, dejlig by. Jeg synes selvfølgelig ikke, den slår København. Det er klart, det er her, jeg bor. Det, det er det, jeg er. Og dem, der bor i Aarhus og virkelig holder Aarhus, kan måske også godt lide en anden by København. Herning, Holstebo, hvad der vi er. lidt er også. Ikke? Det ved jeg sgu ikke. Det, det tror jeg ikke engang. Nogen er sgu nok. Jamen så bor man det sted, hvor man er glad for at bo, og man holder alle og er stolt af eller sådan nogle ting. Ja, det er fint. Jeg har bare boet i Aarhus. Men når så sådan noget som det, du fortæller mig nu sker, så tænker jeg, ved du hvad? Hold da kæft, for jeg er godt gad at flytte til Esbjerg. Nej, du Eller Varte, eller Bilund, Fjerslev. Anders, det er, helt, det er jo fra den 22. november, og det springende punkt er, hvad skal vi se? Det er, vi kan jo ikke nå det hele. Jeg bor ved siden af... Jeg bor faktisk ved siden af en... Performance-koncert? Nej. Ja. Sønden til ham, der tidligere ejede fjerdstev Nej. Det ved rutebilerne, der kørte mellem plads og fjerdstev. Ja, valg Valby. Mm. Hvordan er han det? Godt. Han er jurist i Justitsministeriet. Så er der fest hver eneste aften hjemme i, ja. øh, i privaten. Nej, klart. Prøv det her, der er nogen, der hedder flug eller nogen, der hedder Radio Hole. Nej, Radio Hole, det er også... Der er en performancegruppe, som, øh, som hedder Radio Hole. Ikke? Mm -hmm. Deres seneste forestilling hedder Flug og har faktisk europapremier til øh, den her øh, kaleidoskops øh, Festival. Det er en forestilling, der er løst baseret på Herman Melvilles klassiske historie Moby Dick. Flug er både et mysterium og en historie om jagt. Forestillingen er en søgen efter et mytologisk dyr, en søgen efter visdom og higen efter at nå et mål. De er oppe mod havet, et monster og dybest set mod sig selv. Den skal du holde op mod. Den anden forestilling, som jeg tror er den, som bliver, bliver hittet, det er Jeremy Wade med, med foresting Glory. En grusom skildring af en mands evolution fra abestadiet til et plade og pint moderne menneske. Bizar, grotesk og erotisk på en gang. En forestilling, der vil gøre indtryk. Dansen er tæt og intens med nederdræktige fakter og grimme grimasser. Konfronteres publikum. Dansen transformerer sig fra vilde gestikulerende faktorer til blufærdig nøgenhed. Helt nøgne og badet i lys kæmper de som dyr. De ruller rundt og giver aldrig slip. Et sugende tryk opstår imellem dem, og deres smittende tiltrækning svæver hen over scenen og ud blandt publikum. Jeg har aldrig nogensinde set filosofen lytte så opmærksom på noget, vi har sagt i programmet Nej, før. Nej, det er jo en er stor, som Blomkål. Ja, det er det. Blomkåls mand. Det er altså den uh, 23. at uh, der er Jeremy Wade, hvis du vælger den, og så er det altså det åbent med flug. Og da frøsnapper, den ikke også øh, opført som et to, totalt betronende Det vil ikke afvise. I, øh, i aften kl. 19.30 på TV3. Også et på ICM performance, ikke? 19.30 i aften. Det er ugens sidste afsnit af 2900 Happiness. Og vi giver jo altid en lille forsmag på, hvad der sker hvad i 2900 forårdre, Happiness jeg? om aftenen. Og må jeg læse op? Ja, fordi at det er jo, det er jo lidt, vi er jo lidt på vikar i dag. Man ikke? kan sige, at David, vores visbarnsikant, er syg. Og, ja, og øh, filosofen sygt, har ikke? fundet klippet. Det er nu måske ikke det sværeste, men det er mere at få skrevet handlingen ned i meget, meget korte og præcise sætninger. man han har gjort det godt. Er I klar? Ja. Jan-Erik von Beck spillet af Peter Reikerts. Og pokker skot. Ham med fiskekutteren på Bornholm. Har fødselsdag. Hans kone, Majbrit von Beck spillet af Sofie Kalkilassen, Lassen Kalkilassen. -Kalke. Lasse hun er jo single. Grimian. Forsøger at glæde sin mand, men han er stadig stigende... Men, men, men, hans, stadig men stigende. hans stadig stigende nakomisbrug ødelægger festen. Det er sjovt, han er så god til at spille det. Jan er ved at udvikle en skizofren, paranoid, psykose. Mm. Og hvad er det, det gør, hans? Det udvikler sig højdramatisk. Happy birthday, Not yet, we. Really. Oh, make a wish and blow out the candles. Dreamy. I wish. I wish I could fly to a new world no sparker has ever seen. Ah, <laughs> oh, I'd smurf anything in the whole wide world to be a space traveler. <sighs> Sådan der. Det er i aften kl. 19.30. Der er en uh, David Sørensen, der spørger, hvorfor gry altid skal blande engelske ord ind i det danske sprog. Det er pisse Det er er født i noget, der hedder USA. Det er et land, der ligger uden for Danmark. Amerika... Og Danmark, gry er halvt af været. Altså, øh, gry er det, man kalder... Hun er indvandrer. Anden gear, om man vil. Nej, først geer ikke, fordi Det er born and bred i Santa Monica. Men fra nu af Kjellberg. tvinger vi hende kun til at tale engelsk, fordi hvis man ikke kan mester det danske sprog ordentligt, så skal man ikke have lov til at tale... eller lat -fly. Det er fuldstændig korrekt. Ja. Her musik. Har du valgt Danmark, eller har du valgt Amerika? David Johnson fra Jylland. Han er pisse Også er dansk. Pisse det. vores hjemmeside drdk spider. der kan du klikke, hvor der står playlister, og så kan du se, hvad det er, vi har spillet i vores program. Og vi opdaterer det hele tiden, ja. og der er ikke nogen numre, der mangler det, lover vi. Øh, det er, fordi man går ind på den forkerte playliste. Der kan vi sige, at vi skulle måske også bare lægge den på p Ja, men så får vi ballade med dem, så opdager de, at vi ikke spiller det musik, som vi har lovet. Det er nemlig rigtigt i playlisten. Og øh. det her, det var lame. Ja. Med Nord Heaven øh, For den andet spiller vi jo ikke Tokyo Hotel Vi spiller ikke Gammelt Tim Christensen over. Vi spiller Og det kunne vi faktisk godt gøre Vi øh, kunne også finde på at spille Foo Fighters, Som ligger der Men øh, Tænk, hvad spiller vi nok jeg, ikke, noget vi ikke, Suspect. Spiller. Suspect, vi ikke at, noget vi ikke spiller Suspekt kommer vi sørme heller ikke til Prøv at noget Vi ikke spiller Nej, det er Rihanna andre spiller vi helt sikkert ikke øh, Jeg vil kunne godt tænke mig At spille Suspekt Ja, men så bliver det en dag Ærmellem os syg ja. Så spiller vi heller ikke det her Vil jeg lige tage det op Hello Jam, det er Marie. Hvad <laughs> har det, det, uh, no, det er for noget lort? Det er også dancing. Hvad er spillet. det for noget? hitten? Mm, det er noget, det ved jeg ikke faktisk. Uh, hvad med noget Duran Duran? Det skal vi heller ikke spille. Uh, det skal man måske ikke kæmpe sig Vi har ikke hørt det hernår. Durant Duran. Time to apologize. Falling down. Synger de det? <laughs> Falling down. Vi kan godt finde på at spille en Tasha. Reelt, det kunne vi Ja, men øh, Giv mig Danmark tilbage Ja, Ja, det kunne vi godt Men Du har et dig. Nej Det er bare ikke det bedste Den overfor den plade Nej, nej, nej, nej Men det er fordi at, øh... Jamen, Så ligger vi under for pladeselskabet øh, vi spiller kun deres sinkler, sådan noget. Nej, men det er øh, jo Ja, det skal vi ikke Vi skal spille den over med det her ja, Vi vil understrege at Vi spillede altså Som nogle af de eneste Natasha før hun døde øh, Det er korrekt Så, vi så det er jo fair nok Det er jo ikke ja. det ja. ja. Må jeg stille et spørgsmål Der er, øh, Måske kan støde nogen Tror Natasha har solgt lige så mange plader? Nej, tror ikke det nogen. Jeg tror det er åbenlyst. Nej, men altså, tror du hun havde solgt lige så mange plader, hvis hun ikke havde været død? Nej. Det men tror jeg, jeg tror, det at, at hun havde solgt mere end, end, end hun havde den forrige, end den hun havde, for den er Ingen meget svivl om det. Salglad. Salg vi har jo været øh, i festivaler, været sammen med Natasha op til flere gange. Har vi? Og det har været, ja, jeg har aldrig været med. Nej, det får du ikke, det var inde i men den andre. Til et noget koncert. Og øh, jeg har også en gang prøvet, fordi jeg arbejdet sammen med Karl Mokuba for mange år siden. Og? Øh, ja Jo, det du har også prøvet Det gjorde vi da på 3 guld og sådan noget sidste år Det er rigtigt, hun er fantastisk det optræde Ja, nej men vi snakkede og, ja, og meget, meget det, Ikke fordi mennesker. vi kender hende mere end andre ej, Det er overhovedet ikke tværtimod Men øh, ja, det har bare tænkt over det der Eller også er nogen der har følt, følt sig tvunget til at spille det måske Eller, Jamen jeg ved det ikke Og det er nej. ikke fordi det er dårligt overhovedet tværtimod Gå ud og køb den, køb den plade Ja, Sådan Så, kan blive en af de mest af Danmark nogensinde. det ville være fantastisk, fordi pengene bl.a. går til hendes fond. Nogle af pengene fra, fra overskuddet, ikke? Ja. Jeg tror også, det, det er... Det var, men det var jo svært at være pladselskabsmand og sidde og tænke lidt ligesom med Thomas Kobbels plade, ja. men som jeg kan forstå, hans kone uh, Anisette det også Thomas selv har sagt, hvis der skulle ske noget den her pladskab, uanset hvad. Ja. Og det uh, ved jeg... Nej, forhåbentlig havde man ikke den snak, kan man sige med tasse, fordi hun vidste jo ikke Heldig, så altså, kan man sige, at, at uh, Thomas Kroll var også Det var meget svært at være pladselskabet og at sige, ej, ved du ad? Det er farligt. Det er en balancegang, bare. En balance. Om man skal udgive den, skal man ikke udgive den? Det er man beskyldt for at være et grisk pengesvin, der øh, udnytter en situation? Pladselskabet er jo heldigvis ikke kendt for at være pengegriske. Altså, det er jo det tætteste, man kommer på velgørenhed ja. inden for øh, kommersiel industri. Fordi det jo primært går efter talent Og så, så er de også, de ser de sig selv også Som en slags, en slags Konsulenter til unge mennesker Der bare gerne vil have et sted Og, og komme ind med deres kreativitet Og så siger de jamen, Vi laver nogle plader, vi sørger for det medium Så I kan udgive jeres plader Falder der noget af, så bruger vi det primært øh, Til at finde nye talenter Sende folk rundt i, i verden For at, at opstøve hvor alt det nye findes øh, sådan Så at, øh, at vi kan hjælpe jer og det ser man jo også på pladsedskabsdirektørerne, som jo ikke ligner nogen, som ikke har nogen mellemrum mellem, mellem næsbordene længere, fordi de har snortet deres fortjeneste op. Så det er dejligt, at, at der er mennesker stadig, som, som, som gør det af et godt hjerte. Mm. Jeg vil godt sige tak øh, for dem, som har skrevet søde mail til os i Jeg vil dag. også sige tak til, til dem, som har skrevet det om og bærekuglen. Jeg kan forstå, det er på min bil, der er i ja. stykker. Og jeg vil også godt sige tak til dem, som øh, har rostet min arbejdsindsats. Jeg havde et bidjob beskæftigelse i i går. Ja, det skal vi tale lidt om, ja. Anders. Det er, hvis det, er, det, er, det er ikke lige gjort med en bisætning, den der. Fordi, hvordan gik det? Jeg, jeg synes, skal for lige det forklare, det du var, det er jo ikke et bidjob. Du har fået det fineste job i Danmark, næste efter at være formand for Folketinget. Ja. Og det er, at du er officielt talsrør. For landsholdet Er speaker i parken? Ja, men det er for mig at se Hvis der er nogen, der har holdt forkert til en landskamp Eller har glemt at slukke det lange lys Så er det dig, der skal ind og sige det, ikke? Ja. Ja, og det hvis, er... hvis der er scoret et mål, så er det dig, der det siger, også der har gjort skal det sige, ja. Og det er officielt tidskort tal. Til mm. Det er også dig det er ved... Din forgænger var på posten i 43 år Ja Og det så jeg også i 43 år og nu er det så dig? Og hvordan ja, gik det? det, jamen, det jeg synes selv, det gik godt. Landskamp var jo til at lukke op og skyde i. Der er nemlig flere, der har skrevet til os, at jeg øh, sendte os en mail, at det var, gik godt, og det er jeg meget glad for. Men det var, jeg var lidt nervøs. Ja, men hvad, hvad var det første, du skulle sige som Det første, som det var, øh, mine damer og herrer, god aften og velkommen i parken øh, til landskamp mellem Danmark og Island. I aften er det sidste chance i år, eller i aften er det, øh, sidste, det er sidste gang i år, at man har muligheden for at give det danske landshold en varm velkomst til ja, i parken var På trods, ja. mm. på trods, og så sagde jeg ikke mere, fordi så tjener, så kan det også blive sådan noget. På trods af, at det har været lortet kvalifikation. Det siger man ikke ligesom. Nej, du spiker du Så den. jeg sagde øh, øh, øh, sidste gang. Og jeg siger ikke, at det var der folk rejste op. Oh, men det var jo noget. Nej, nej, nej. Så er jo, sådan en speaker der. Så skal man jo lægge altså stemningen. Men det skal, ikke, det skal ikke være... Nej, gøjler, det er utroligt. Og, og der havde været en masse debat. Ville folk på uge, når de kom ind? Øh, og det var du nødt til som speaker at tage højde for den debat? Det var Fox News Sports, der ligesom havde lagt den, øh, den tone. TV2-sporten. Ja. To, øh, øh, og Ritshav havde kørt meget på åbenbart Men øh. der, der var du altså i stand til, i din første speaker, jeg, at afmontere den. Og så siger jeg, mine damer og herrer, til at varme op til kampen, ja. kan vi byde velkommen til parkens flotteste ben i aften. Tag godt imod vores cheerleaders. Øhm. <laughs> Beyond the basics. Og så, og så løber de ind og, og, og lidt rundt. Ja, de der pyramider, ikke? Og okay. så okay. går de ud igen. Og så, har du så, noget, har sige, du så noget at gøre med de der... Uh... Vi skal sige tak til en stor kraft på det danske landshold. Ja, en stor kraft på det danske næste Ja ja Jo, jo, okay. øh, Kraft. Kraft. Øh, Vi skal sige tak skal til ham. Så er det målmandstræner stoppet. Thomas Sørensen kan han en blomster. Øh, en målmandstræner. Er det lige periferien af det en, altså spændende en landskamp? Det var sådan, det var, ikke? Okay. Og så var det holdopstillingerne, og så var der. Men er du, er du backstage med nogle af gutterne og noget? Nej, nej, nej, nej. nej. Du... Jeg sidder jo i speakerboksen. Ja, okay. Er der fri bar i sin speakerboks? Nej. Eller jo, Solomand ikke. Det, man ikke så fuld. Nej, det er ulempen ved at være det, det er, at man ikke kan drikke sig fuld til kamp. Men i går var det også Men der okay sket ikke så meget i går. Altså, der kunne man vel godt også lige få noget, noget hjem og, og vinde krevinetterne, og så komme tilbage igen, ikke? Ja, de vandt 3-0 og sådan noget, det var fint nok, men altså... Oh, det, var, det, det er det slet, ikke? Jo, jo, jo, jo. jo, jo. Herdardson. Ikke og for, at nogle af de islandske spillere skulle score, så du skulle at udtale jeres Nej, fordi der var de brugte alle tre udskiftninger, hvilket irriterede mig. Men jeg havde fik hjælp af en sød islandsk journalist inden til, hvordan, og så skrev jeg det ned i talesborg, Hvorfor er du god? Huld Kan du se et par af deres angreb, høje? Huld Dørtson. Huld Dirtsøg. Hæld. Og din vurdering af kampen. Det har jeg absolut ingen holdning til. Sådan. Når han virkelig gerne vil ham, Michael Simpson, så kan han jo godt. Ja, når han stop. Fra hans uh, stille og roligt album, og uh, nummeret 100 BPM Beats per minute, det er det. Anders, vi skal i gang med programoversigt. Ja, det skal vi, og jeg og, uh, glæder mig meget længe. Prøv lige at træle på det, uh, den her knap. Nej. Jeg har jo selv valgt, altså. Jeg kan jo ikke sådan, uh. det er fint nok. Mm. Ellen er jeg glad. Jeg vil godt starte med at sige at øh, vi selvfølgelig har hørt god morgen på 3 i morges. Vi, vi, vi, vi gør det, det går på tur på vores redaktion. Ja, Hvem, Hvem skal der høre? Ja. God morgen på 3, øh, fordi at når uds kanonkongen, han har fundet på noget, som der er så godt. Øh, øh, så man altså, vi skal bare ikke lave det samme som ham, fordi radioikonet i Danmark, radio oraklet, radiokongen, Kød Kæben, øh, ham skal vi selvfølgelig ikke gå i bedene, det er klart. Som når han laver rammehistorier eller andre ting om morgenen, som han jo helt selv har ja, fundet på. Det skal vi ikke, fordi øh, i hvert fald skal huske at spørge ham om lov. Derfor er det vigtigt, at vi altid hører øh, monitoreringsprogrammer. Og i den monitorering, øh, tror jeg nok, at jeg ikke var den eneste, der i dag fik øh, dræbt et par fordomme omkring øh, blonde fotomodeller og deres påståede lave intelligens. Hør. Jeg har jo selv valgt så altså. jeg kan jo ikke sådan, mm, det er fint nok. <laughs> Lykke Maj var på besøg i Godmorgen p ja. i morges. Lykke og Maj øh... har jo sendt sin kalender til rigtig mange herinde på P3, det og nogen bød på, skal jeg love for. I håbet om, at der skulle sgu. til her. Okay. Nej, <laughs> nej. Jeg har jo selv valgt det, så jeg kan jo ikke sådan... Mm. Det er fint nok. Nej. I feel-good-team med Kanonkongen i morges, øh, hvor vi jo inviterer gæsterne og overhovedet ikke stiller med det et eneste kritisk spørgsmål, der havde han besøg af Lykke Maj. Vi øh, går Julien ind i media. havde det. også besøg vi af Lykke Maj i samme program. Ja, men, men det er sådan lidt, at Julie stiller det kritisk spørgsmål Kanonkongen bagefter, du ved. Men jeg tror, Julie var have. Ja, det vænner vi spørgsmål, for stiller det er heller ikke spørgsmål. Nogen, men vi skal høre Lykke Maj-interviewet øh, fra Godmorgen på 3 i morges. Så øh... er Christophe Mejner kommet. Han ser godt ud i dag. Også i dag. Så øh, skal vi kigge forbi øh, TV2. Øh, Mr. News siger, at Dorf Petersen havde problemer i går aftes i deres 19. udsendelse. Ja, det har jeg hørt. Jeg har ikke, jeg har ikke det. er meget spændende. Fox News. Broadcasting in high definition. Og så, øh, lykkedes det, øh, eller så kom jeg med en fejl til at høre øh, Pete i dag. Ikke fordi det er en fejl at høre Pete, men fordi at, jeg tror ikke, man har regnet med, at der at, at har det. Fordi at Frank Esmann lige får løstet et lille øh, venstresnået bemærkning ind i tvivl med Tørs Andfarten. Og nogen troede, okay, øh, valget er slut. Øh, David Træs, selv David Træs øh, har, har glemt at skrive, ja. det er de sidste mange uger i hans i hans gratisavis så... i lokalligvisen Nyhedsavisen. Men vi øh, er selvfølgelig stadigvæk øh, dine vagthunde, der sørger for, at det ikke bliver alt for liberalt, og, øh, eller ikke liberalt, øh, venstreorienteret, venstre ikke? Og, hvad hedder det på engelsk? Liberal. Hvad Liberal dansk? Radical Left. Like, jeg har jo selv valgt det, så jeg kan jo ikke sådan. Mm. Det er fint nok. <laughs> <laughs> <Næ>. <laughs> så havde vi ellers snakket om revisionen, kære Ja. Yeah. At vi ikke skulle røre at vi vildt med dans. Vi har øh, haft den på programmet. Øh, det stod på vores manuskript. Vores program, øh, oversigt. At vi hele ugen skulle uh, runde vild med dans. Ja, men uh, vi har ja. valgt ikke at gøre. Jeg ja, er egentlig mærke lovset, at, at papiret blev skubbet videre fra dag til dag. Jeg ja, er også fordi, at der var så mange andre, der også gjorde. Det er altså, nu skal man også lade en hund ligge. Men, men. der kommer et tidspunkt. Mæ. Hvor man simpelthen uh, må videre. Uh, vi Mæ. kan ikke komme videre uden at berøre det. Fordi at uh, vores gode kollega, uh, Vicke Bellin. Er i dag i øh, billedbladet sammen ja, med hendes lov. kæreste Det bliver vi simpelthen nødt til at kigge forbi De står nemlig i hendes kæreste Christians Have Og de sidder og spiller øh, Matador i bladet hmm. Det bliver vi nødt til øh, at kigge forbi Og så øh, er der også øh, fejten Mellem Sofie og Vicky Det er vel egentlig her at lade ligge Fordi hende der den Sophie, er jo psykisk. Lige pludselig står hun jo herude og skyder mm. og frem hun er jo hende og hendes dansemand, der er, nok, det er nok, fuldstændig... Det er nok sikreste. Du gider I ikke er. at ligge dig ud med dansemafjængen, så kommer hun kørende ved øh, sin vildt fede hårfarve hat. <laughs> øh, det gider vi ikke. Rejde. Men til gengæld nej. har Mads Holger, Paul Larens mand, lagt sig ud med den, der dansede... i yes, God. Det er en lang historie. I hvert fald var øh, Mads, Holger Mads Holger i aftenshowet i går. Paul Larens mand var i ja. aftenshowet i går, hvor han talte ud med... Med vores æh, Louise Wolf, hvor at, ja. øh, han simpelthen fortæller, hvor stærkt der er i et 14 minutter langt interview, giver et aftenssøde om taletid og fortæller, hvor han får lov til at fremlægge historien. Har han troet øh, Paul Legens dansepartner i vild med dans med at flække hans knæskaller, eller har han ikke. Ej, jeg glæder mig, jeg har heller ikke hørt det. Jeg glæder mig så meget. Du jeg glæder får mig så meget, at jeg skal høre. Svaret i dag. Så har vi, øh, men nu skal, ja, det kommer vi til. så har vi et nyt segmentet hedder Hall of Scouts. Ja. Tættes bingo, og om et øjeblik synes jeg, at vi skal på at ringe til vores gode ven. Kasper fra Tyskabing? Jo, måske. men først. Høj, hvad er det? Det er noget for din CD. Det må det være. Det er det. <laughs> det er bare Johnny Cash, der fik noget forindløb. Mm. Tal om et forspil. Her har vi ham. Ja, tak. Nu er det nu. Det er det nu, er nu. Det er Johnny Cash, vi hørte. Ja, med uh, Neil Young-nummer. No. Ja, yeah, mand. Uh, Heart of Gold. Det er det guld. Det har jeg i dag. Mit er af uh, platin. I uh, P1 uh, har man. Nej, ja, nej, nej, vi ringer op til Kasper først. Undskyld. Det var bare fordi, du var helt stille, så blev du bange for, hvad der skulle ske. Jeg troede, det måske Vi har ikke både at tale og op. Vi prøver at ringe op til Kasper for ty. Kasper er vores øh, gode ven i ty. Han er på skole og tager den formodentlig ikke. Det er derfor, der er mange, der spørger. Hvorfor ringer ikke til Kasper Høb, hvordan det gik i weekenden med ham og Charlotte, hans eller, veninde? Øh, hov. Øh. Sager han ikke noget? Han sagde Høb, og så smed han på. Så er den spillerklaveret ikke Kasper Rostrup. Hvad hedder det? Øh, så ringer det op igen. Kasper? Øh... Så ringer han op igen. Det er en af de ting, det er en af de meget, meget, få ting, vi ikke accepterer på det her program. <laughs> så bliver det sur. Så er det et guld lige pludselig af cement. Cement, hjerte. Øh... Det er jo uh, thanksgiving men, i dag ja, men, jamen, de det bare, Og de er, det er ja, ja, tak. Ja, jamen, der er mange der skriver til os Hvorfor øh, er I ikke fat i Kasper sådan noget Det, det, er, det er bare, er bare svær, for, fordi han, han er jo er i skole Nu ja. og det de er der freden så. Du til Kasper, og, og, og så, så, så, så ligger han og på du. Han han være, er den Han er vel i gang med noget han ikke kan Indtale din vikkerhed efter tonen For at afslutte Tag tvirkant eller læg på Tak den slåsser Hej Kasper Det er dine bedste venner fra København Hvad har vi gjort Kasper, sidder du har fået muletøjet, som man siger? Ja. <laughs> Hva? Er det, det du gør? Mm. Du sidder på landbrugsskolen nu øh, med Mathias. Ja. Og når Mathias siger, at det er ikke noget unormalt, og også nogle ungdrenger som også vi udfordrer hinandens mm. seksualitet, så, så man siger man... du bare... Øh, jo, det er noget unormalt. Eller det er ikke unormalt. Det er det ikke, men det nu er. <laughs> Kasper, jeg har lige klip til dig. Jeg har selv valgt det, så jeg kan jo ikke sådan... Mm. Det er fint nok. Eller det her. Nej. Men Kasper, vi laver nu et indslag, øh, noget Anders han har hørt på P1 tidligere i dag, og det får du lov til at høre på din telefonsvar, så har du nemlig også fået lidt i rart tone, ikke? Ja, du har. Anders, hvad er det? Øh? Ja, p øh, har man jo kunnet fået renset godt ud fra øh, venstresnudede rødpander. Ja. Men der er stadig par tilbage krogende. Ja. Øh, Frank Esmann, en af dem, mm. øh, Gennemført et helt program med øh, en anden venstreorienteret, tør sejden den. Mm. chef fra tør politikken og øh, det går I meget lige indtil her til allersidst, hvor han skal så øh, fortælle, hvem der ved i radioen. Så kommer han til at afsløre sin leflen for, for, for, for de røde for Venstrefløjen. Det er ikke så langt, men det er bare meget, at man tror, man kan lige snige det ind, sådan hemmelig hemmelige håndtryk, man har med hinanden. ikke. Men vi er nogle stykker, der monitorerer det, og vi sover aldrig. Kommer her. Og i studiet var Chefør, tør tøger sejtenfarten fra politikken. Er det ikke småt sø, tør tøger sejtenfarten? Altså, vi har jo ikke engang den slags ordner i Danmark, men man kan ikke komme langt nok ned i næsegrusbåndring for, for studie <laughs> Og i studiet var chefredaktør Sejdenfarten fra Politikken. Hold da! Jeg har jo selv valgt, så. Hov, en prins. Og i studiet var chefredaktør Tøger Sejdenfarten er, fra Politikken. Det er lidt smageløst, men på den anden side også lidt sødt, ikke? Kære lytter, øh, når vi er tilbage efter sporten og betrænhederne, er der ikke tilbage. Altså, altså, det skal jo ikke lyde som om, kan Guldbrandsen, Jane, Kristoffer øh, Mejnerst at I, uh, I, uh, i ødelægger vores udsendelse. Det er jo ikke noget med at nyhederne kommer ind og ødelægger. Nej, ja, det er ret rigtig, rigtig godt ja, hver gang slå. Klokken op til, til helt Fed, så skal vi have nyheder. Det er jo ikke det, men det er nogle ja. gode nyheder, eller, da, altså det er faktisk, jeg håber, det er vi en interessant vi skal til det. Ja. Det er det helt bestemt. Godt. Så er det ikke noget. Så godt ud i dag. Tak skal du have i Lima. Ja, tak skal Så tror jeg at vi spor. Øh, jeg vil bare høre øh, alles noget ved det før, for den stol øh, lyd altså, kan man Kan ikke til siden mennesker til siden Det skulle man nok høre programmet fra i går. må vi ikke spille Natasha? Jo, vi må. Det gør vi. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort Madsen. Du lytter til de sorte spejlere på B3. Klokken er nu 10 minutter over 3. Og kære lytter i timen frem til klokken er 16, vil vi her på B3. Ikke fattes i korthed, som vi jo normalt ellers gør, når vi sender de sorte spejlere. Ja. Det kan blive lidt langt, ikke i spødtet, men indslagene kan forekomme uh, uhensigtsmæssigt lange. Det er sådan, at vi om et øjeblik skal i gang med uh, lykke maj. Eller altså ikke på den måde. Okay. <laughs> vi skal kigge forbi Godmorgen på 3, hvor er øh, Danmarks klogeste model. Jeg har jo selv valgt det, så jeg kan jo ikke sådan... Mm, det er jo fint nok. Lykke Maj er på besøg. Vi skal øh, se, om fordommene Er det sandt, at blonde mod modeller er dumme? Ja. Æh, vi Eller undersøger jeg, sagen. Det Ja. Og Lykke Maj var i Godmorgen på 3 i Lucky os. Og så øh, skal vi høre en anden en som også, øh, der har været vist fordømmende mod, nemlig øh, den øh, nu... Øh, X, øh, vild med dansk gemal Mads Holger Mads Holger, som er Paul Hollerings Som jeg har troet en med at flække knæskalderne Eller har han Det finder vi ud af Men øh, Og så skal vi også huske øh, dem som øh, spiller Maddor til Kasper igen Ja Og i øvrigt så er det ikke Maddor de spiller øh, I øh, billedbladet Anders Det er Derby. Det er altså øh, vi kan Berlin. Berlin vores kæreste Eller ah, Vores kæreste kollega <laughs> Som øh, er i, i billedbladet Sammen med sin kæreste ja. I dag spiller Hallo Hallo Hallo? Hallo? Er det Kasper? Nej, det er ikke. Det er en, der har ligget og ind. Nå. Det er, fordi vi har stillet telefonen om. På Nå, lige. det er for tidligt. Det er ikke tidspunkt nu her. Æ, prøv senere. Hvem er det? Christian? Christian, kan du lægge på igen? Så, så prøver vi senere, Christian. Så prøver vi senere, ikke? Okay. Hej. Hej. Hej. Jeg tror, Kasper var spærret inde i en stor øh, tank. Og det var hans sidste chance for at ringe til nogen. Han havde, øh, øh, øh. Han har lavet den der hallo? telefon op med håndkraft igennem fire år, og så havde han en opringning. Han ringer ind til os, så smider ja, vi kan ham vi ud. Kan vi ikke hive et stik ud af væggen? Kan man lige gøre det? Det kunne man i gamle dage. Hallo? Hallo? Anders sidder nu og siger hallo. Jeg ringer på her, fordi der er nogen, der har lavet med ringe op på den her. Kan, vi kan godt bruge den der fine en herovre, ikke? Altså, det Anders gør nu, skal vi klare det, at klar, der er... der er jo det, der er telefonsystemet herovre. Kan er, vi bruge den? Der er en, der ringer. Kan vi bruge den, hvis vi gør det her? Der er en, der ringer på mange, mange gange mm. en efter hinanden. Jamen det er fordi, er hvis jeg ringer ind nu, så er jeg sgu nok aldrig, at jeg går igen med tilspæk. Åh, oh, der er idéer, men det er ikke. Ej, det er første uh, en halv Så ringer vi op herovre i stedet for. Det er jo for vores fine tyske øh, telefonsystem, bygget i... Dortmund? Dresden, undskyld. Ja, Dortmund, det var mit fejl. Og, okay. Og øh, vi prøver nu at ringe op Og systemet, der er kendt, var aldrig fejlet. Så ser vi, om det virker. 23. Nu må jeg ikke give Kaspersnår væk, så bliver han jo i forhold i ro i øjeblikket. De har ringet for TV midt og vest i dag for at høre, om vi kunne ikke øh, fortælle, hvad det er Kasper kunne tænke sig at være med. Nej. Så. Kasper. Jamen og jeg, jeg har ikke noget en store godt, ikke? Jeg har ikke gjort noget. Gør en stor mand ud af ham, men gør det langsomt. Ah, okay, vi kan gøre det her så jeg er i stedet for. Godt, Man kunne godt hive stikket ud af væggen. Ja, undskyld, kan jeg lyd da ikke meningen, at det skulle blive så langt nu. Det er også, det er meget langt. Men vi ved, jeg, okay. Vi. Øh. Ja. Hele programmet er altså ikke baseret på. Om han.. Oh, hun er lidt sur, kan du Ja, yeah. men jeg tror bare, at vi er musik, så nej, nej. Okay, Hold nu op, hold nu op, nu skal det bare fucking virke. Ja. Yeah. Så. Jeg har en idé. Kasper tager den helt sikkert ikke nu. Derfor der er ikke tænkte jeg på en ting. Okay. Eller hvis han tager den, så kan vi spørge ham ad. Ja. Om han vil. Hvis han ikke tager den. så har ikke, til Kasper i går. Ja, det er godt for i går. Det er Velkommen til. Prøv at, jeg har en idé. Ja. Når vi får fat i Kasper i morgen, har han været vej ind fra den på skolen? Ja. Yeah. Så gør vi det, at øh, vi spørger ham ad, om vi mandag klokken 14.18 præcis, må ringe op til ham. Han har sådan en telefon på lydløs. Ja. tager telefonen, ja. så lægger han den bare på bordet. Og så, vi kan, høre og så kan vi i løbet af en 40-50 minutter bare stille ind og ud af timen, som man siger. Så har de måske noget øh, om salve. Velkommen, <laughs> well Herning på Skole. Uh, I dag skal vi have om øh, salve på øh, kopadet. Og øh, Kasper, vil du ikke komme herop? Kasper, øh, kom op. Øh, jeg har en øh, kunst og herop, heroppe, øh, så på at putte den på den. Prøv at tage din bukser lidt ned, Kasper, så øh, kommer ikke klassen op, og så kan de prøve, hvordan det er. Sådan er den, Ebbe, og det er jo bare fordommen der snakker. Det er korrekt. Velkommen til De Sorte Spejler. Kære lytter, nu kan det godt gøre blive langt. Måske øh, er der et stykke musik inden imellem til at krøde lidt, til at få øh, ørerne til at slappe af. Eller også er der ikke. Det kommer helt an på, hvor indslaget bærer hen. Der er 7 minutter og 52 sekunders lydfil foran os i vores computer. Mm. I morges havde Godmorgen betræ, besøg af ingen ringere end Lykke Maj. Og Lykke Maj øh. mange tider, måske hvis man er lidt ældre øh, og tænker, hvem er Lykke Maj? 100. Eller nej, det er måske nærmest de yngre, der spørger. Det ved jeg faktisk ikke. Mange spørger, hvem er Lykke Maj egentlig? Ja, okay. Lykke, Lykke Maj kan Men vi... nok den største dansker, der nogensinde har levet. Jeg har jo selv valgt, altså. Jeg kan jo ikke sådan... Det er jo fint nok. Lykke Maj er... Jeg, må, jeg stiller spørgsmålet. Er det sandt, at blondine modeller er dumme? Spejderne undersøger sagen. Og til undersøgelsen er det så heldigt, at modellen Lykke Maj var i morgen på tre dage. Vi distillerer hendes besøg hos kanonkongen. For at afslører at hun i virkeligheden ikke er en dum model. Vi lader de 7 minutter og 52 sekunder. Roligt? Ja. Anders, du siger bare, hey, halløj. eller ja, noget du andet gør... hvis du er det stoppet, eller det jeg gør det. Eller lytterne kan skrive ind, hey, halloj, på hey, en sms eller en mail, hvis det er, de har stået klippet. I øvrigt skal vi sige, at vi kommer til at kalde det på skolen i Herning. Det hedder selvfølgelig agroskolen i Herning. Hmm, agriculture. Ja, så vi du klar? Ja. Så har vi fået gæster i studiet, og derfor kan jeg sige godmorgen. Lykke mig. Godmorgen. Og velkommen til International Topmodel, og lige nu aktuelt med øh, en helt ny kalender, som har fået titlen. Ej, Der bliver jeg nødt til at og ja. sige, at... Uh, Må jeg sige det først? Ja. Alle redaktioner af DR har fået en uh, kalender for Ej, det der PR-bureau. Alle medlemmer af alle redaktioner. Ja, har fået en, uh, en kalender for det her PR-bureau. Ja. Uh, vi fik den, gav den til vores musikchef. Vi har ikke set den siden. Vi har heller ikke set ham siden. Uh, på godmorgen på 3 siger hun, det lykker mig, hun er nøgen. Ja, vi tager hende I hvert fald i, i februar. Ja, men... Øh, ah, det er fint nok. <laughs> I hvert fald i februar, det var sjovt. så var det også. Det var bare sjovt. Det tog bare en time at finde ud af, det Men nogen bed på. Ja. Vi kørte videre. Men jeg skal måske lige starte for Torma, bare få det der hej med, for jeg synes, allerede der øh, okay. sætter hun pæl gennem øh, det der med, at man virker ubegavet. Og så har vi fået gæster i altså, lykke mig. studiet, og ja. derfor kan jeg sige godmorgen, lykke mig.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 badetøj og våde t-shirts, og for sådan at være helt sikker, så har vi om den aller bagerst, der står der helt privat, not for minors. Jamen, det er så min website, som er op og kører her den første december, og det er så. Det skal nok blive rigtig god. Men det er altså ikke for mindreårige derinde. Nej, du vil da ikke se det bare, det skal nok blive god. Altså, at... nej det Er Nej. noget lidt andet at lave sådan en, øh, en kalender her, som Nej. er helt kan egen, end når du går catwalk for de store modehuse? Altså ja, det er det jo, fordi det er jo mit eget projekt, ikke? som jeg har lavet sammen med mine venner og sådan noget. Så det har været super spændende at lave, og det er også mit 10 års jubilæum-agtigt. Så, så det, det er noget fedt. Men det er dig selv, der har fået ideen og opskriften til Hvordan den. Hvordan de kan ligge? du det du Det skal vi have engang til, Vi hun øh. siger, det er altså mit 10 års jubilæum-agtigt, altså ikke i derinde. Nej, det vil jeg ikke sige, det var. Nu altså, skal du nok ikke blive god. Nej. <laughs> altså, er det noget lidt andet at lave sådan en, øh, en kalender her, som er helt din egen, end når du går catwalk for de store modløse? Altså, ja, det er det jo, fordi det er jo mit eget projekt, ikke? Som jeg har lavet sammen med venner og sådan noget. Så det har været spændende at lave, og det er også mit 10-års-jubilæum-agtigt Så det, det har været rigtig fedt. Jeg Hvordan kan du være 10-års-jubilæum-agtigt? Men det er dig selv, der har fået ideen og opskriften til den. Hvordan kastede du så ud i projektet? Um, Stop. Jamen, altså... Stop. Prøv lige at for hvordan, hvordan har hun fået den idé? Jamen, vi... Du... Altså, hun er model, og så laver sådan en... Øh, lad lave en kalender. Så jeg kan være bare, bare sammen med en hel masse af mine bedste venner fra branchen herhjemme, og så har vi lavet noget pin-up før, øhm, og så synes jeg bare, at det var Fria kommet sammen, og vi lavede noget sammen, som vi alle sammen selv kunne bestemme med. så det var bare, hvad mit projekt og vores projekt sammen? Så er var ja, også dig selv, der har bestemt, hvordan billederne skulle se ja, ud? Var ja, den. vi har selv valgt alle billederne, fordi at, som øhm, man kan se i den, så er de alle sammen forskellige, ikke? men de præsenterer alle sammen mig som min forskellige personligheder lidt, så det er meget godt. at se. Mig. Udover at være uh, international topmodel, så er du også en af de få danske sådan verdensstjerner, har vi har, som uh, sådan, har sådan vant i gang på, på verdens røde løber. Altså, det, det kan godt være, at det er et meget åndet spørgsmål, når Nej. man nu færdig til hverdag på de her røde Nej. løber. Men for ellers andre vi dødelige, som ikke rigtig uh, har vores gang der, hvad er det så for en verden uh, at spangulere rundt i? Jamen altså, det er jo bare min branche, ikke? Altså, det er modbranchen. Jeg har været ikke i 10 år nu, og jeg bor i USA. Og så møder man jo bare andre folk, som også er i showbusiness. Og så er det jo bare sådan. Altså, det er jo... Så det der med, at du lige pludselig er... Eller ikke lige pludselig, men du er... Jeg bliver nærmest altså ud, kan jeg så altså sige. Hvis du skal noget, øh, så er det for sent. Der er 5 minutter og 36 sekunder. Altså, vi har kun hørt 2 minutter. Far, <laughs> lille venter. Vi fortsætter. Hmm. Stakes jul stakkels stakkes hænder. Det er meget, sådan, så, i, så flot, det er skru i vandet. Bladene og paparazzi-fotos, det er en del af din hverdag. Jamen, det er det blevet jo, efterhånden. <laughs> <laughs> det var jo med til branchen, eller der Sted stadig, jeg har jo selv valgt det, så jeg gør ikke sådan, mm, det er fint nok. Så. Udover den her kalender, så øh, skal du også til at skrive en bog. Hvad kommer det til at hænge Ja, Jamen, øhm, det kan jeg ikke rigtig snakke om nu, fordi at, øhm, det er jo... bliver rigtig god. Og Også lidt af der, det der 10 jubilæum. Ikke? Men altså... Åh, at... oh, hvad lille pude. Åh, godt. I bladene her, paparazzi-fotos og paparazzi sådan altså, noget, det er en del af din hverdag. Jamen, det er det bløde jo, efterhånden. Det hører jeg med til branchen eller noget sted. Jeg har jo selv valgt det, så jeg ikke sådan det er jo fint nok. Så. Udover den her kalender, så øh, skal du også til at skrive en bog. Så. Hvad kommer det Prøv, til? Ja, den til at være Jamen, øh, det kan jeg ikke rigtig snakke om endnu, fordi at, øh, det er jo også sådan lidt af det der 10-års jubilæum. Men altså, den skal nok blive rigtig spændende, at den kommer ud her til foråret. Og den komme ud Men og med, øh, altså kommer den til at handle om dig, eller det... Jeg vil mund, sige, mund, mund, mund. Nej, <laughs> det er sgu nok have brug. <laughs> <Jeg vil. laughs> oh, kæft, det er ikke godt. For jeg vil sige, at ja. den første lytter, der kan skrive ind til os øh, næste gang, der kommer et amerikansk ord, lykke mig ud til, at amerikansk vinder en million. Røver, er mig, røver historier, altså, røverhistorie. for virkeligheden, ikke? Og hun billeder sådan lidt forskelligt. Men altså, gode, sjove historier der skal nok blive rigtig god. Lige om lidt, der skal du øh, en tur øh, over til Kanonkongen. Åh oh, nej. <laughs> <laughs> til en omgang hardtalk. Hvad er, det, ja, er, det, men, men, er det en af de tunge i dag, eller? Øh, ja, jeg tror godt, du kan forberede dig på at blive lavet rundt. Altså, okay, okay altså. så vil jeg gerne bare lige sige noget. sådan. Kender I sådan, hvordan man, siger, øh, man svarer NA på spørgsmål til e-mails? Not answer? Ja. Ja, okay, så vil jeg gerne have lov til at sige det nogle gange. Det må du godt have. Bare, nah. Og lykke mig. Ja. Kan du lige 4 minutter og 21 sekunder igen? Velkommen. Ja, til. <laughs> jo tak. Hvorfor ser modeller som oftest sure ud på billeder? Øhm, altså jeg gør jo ikke. Det ved vi jo alle sammen godt. Jo, jo. <laughs> ja. Jamen øhm, det er bare et look. Altså. Det er bare fordi, det handler jo mere om tøjet end. Øh, en end at have et kæmpe smid, altså, det, det kommer jo lidt an, hvad der er for en slags job, men altså, på det meste, så ser ansigtet bare bedre, når det er afslappet, tror jeg. Ah. så må noget ja, ja. for sådan en heste-grin-smid, altid. Smetter, ja. <laughs> nu har jeg kigge og lidt i din kalender, ikke? Ja. I februar, der er du helt nøgen. Hvad er der ved februar, der gør den måned særlig? Eller? Er jeg helt nøgen der? Ja. Ej, det er altså ikke. nu oh. <laughs> må ikke afsløre. Det er her. Nå ja, det er også rigtigt. Ja. ja, men det er jo sådan lidt skyggeagtigt, så øh, jeg kan se det hende. Nej. Der er ingen bush. Det er det, man kalder... Hvad kalder man det, kan du Man kalder øh, billedet er taget i modlys, ja, det... hvilket betyder jo, at din krop bliver sådan lidt mørk i det. Mm -hmm. Har du tænkt over, at, du, at du skulle have lavet det i medlys, så ville man bedre kunne se din krop? Mm, nej, men jeg har faktisk valgt det der billede, fordi det var sådan en mysterious, men altså, jeg kan måske godt finde et til dig, hvis jeg har sendt over. Gerne, <laughs> okay. ja. Så kommer vi til øh, oktober. Der har du kun i før corporate shorts, altså afklippet en ikke? Ja. Nu er jeg jo ikke modeekspert eller noget som helst, men jeg tror ligesom, at de var gået og det til Fuck. Altså. Ja, men nu er den her kalender jo heller ikke øh, en modekalender på sagde, eller sådan noget end lykke i maj 2008, bare lykke-kalender, ikke? Oh. Så det handler lidt mere om det, end at få det helt modet, rigtige outfit på. ikke? Jo. Så. Hvad går du ellers at ja øhm, Jamen, jeg har gang i tusind ting. Jeg har øh, min jeans, så kommer ud en jeans, øh, lige eller andet, der hedder Chick with Guns, og, noget noget ud, og så øh, skal jeg være med i en film, øh, som vi starter i Paris i fem øh, to uger. Altså en fransk film? En amerikansk velem, ah, okay. som skyder i Paris og grøn. Så det er rigtig spændende. Brudrøm? Ja, brudrun. Så det er min første højden. Så... Lykke med det. Ja, tusind tak. Må man komme til premieren Selvfølgelig. Når man øh, går catwalk, så går man jo sådan lidt mærkeligt. Sådan, at man krydser sine ben. Mm. Er det ikke lidt unaturligt? Altså kunne man ikke bare gå almindeligt? Altså jo, helt sikkert. Med, altså, alle har deres egen stil, som i går. Jeg synes sådan, selv, at jeg går rimelig sådan, normalt. Ikke så overdrevet. Så. Men der er helt sikkert nogen, der ser ret sjovt. ud. Lykke mig hvis vi lige prøver at sætte os ned i stolen, inder tilbage. tilbage. går ud over landskabet. Hvad er det så for du lever i. Jeg kan ikke mere. Vi bliver stoppet. Hold op, jeg kan ikke mere. Jeg er ked af det. Jeg kan virkelig ikke mere. Jeg mener, jeg stopper. Jeg kunne ikke mere. Jeg er nok. Vi har holdt længe. Vi holdt i fem og minutter. Det føltes som om, det var tre timer. Kære lytte? Det er det, de bedste indsynligste, jeg og... nogensinde har hørt i radioen. Det er det. Og det taler så meget til deres professionalisme om morgenen, at, at de kan holde masken. Jeg vil bare sige... Er det sandt, blom dine modeller er dumme? Nej. Yeah. Nej. <laughs> så lyder det, når jeg sover. Det er gang engang <laughs> Det er ikke engang løg. Og tak. Her er lige et 7-8 nummer i træk. Anders, hvad hører vi? Uh, det er jo uh, uh, en med Rebel 76, en sang omkring uh, forholdet med USA og alt det der. Spændende. Spændende, spændende diskussion. Grund til at på jyske er, at vi er også et dilemma-tema. Dialekt-tema. Ja, uh, <laughs> rigtigt. Og i dag dagens ildsbingo skal vi kun bruge folk, som ringer fra... Østjylland. Eller Midtjylland. Eller Midtjylland. Og Midtjylland definerer vi i dag som Roskilde og UD. Ja, og så også Vestjylland virkelig. Kaldelborg og Slaget, kan også godt være med. Ja, og Holbæk. Mid Holbæk mid i og for Holbæk. Eller Gislinge, Grævinge, Asnes, mid Forvejle. Midt mid Vestjylland. Øh, man kan sige, at man tager en streg fra Roskilde lige over kortet, og så bare helt meget ned. Jamen op, op, fordi jeg at jo også jeg Er også hvor faxe. Køge? Ja. Køge, skal jeg bare stå her og med Syd- og Vestjylland øh, kan ringe ind, og så Østjylland. Og vi skal altså have øh, de dialekter, vi, øh, vi, ja. vi fejrer. Vi hylder, hedder det dialekter i dag. Ja, fordi at dialekter er ved at uddø. Nemlig, og så dem, der er Bornholmer og Fynborg, de havde chancen i går. Vi skal nok komme tilbage til nordjydere Nordjyder, Sønderjyder, øh, Falstringe, Falstringer. alle skal nok få mulighed for at komme hjem Men i dag er det altså kun med Sød-Vestjylland og... Ja, jeg øh, har fået bingo. Nogle for Østjylland. Bingo. Man ringer 70-20, og så siger man tillidsb og vi har også fulde ret til at sige til folk, at vi ikke vil have dem igennem, hvis det er, ja, at det er der er en, der sidder og det er skuespiller, at han skulle være, eller hun skulle være fra, fra ikke? til mig, for eksempel. sted, nemlig. Øhm, nu skal vi til øh, at læse nummer op. Og jeg kendte sig, at det er Østjylland, så har jeg valgt øh, at i grænse. Nummer skaren lidt. Så, så nummer 91 er ikke med i dag. 91 er ikke med. Nej. Første nummer, vi læser op, er nummer 40. 40. Nummer 40. Nummer 27. 27. 27 Og nummer 70 70 Tror jeg ikke vi har haft før faktisk Nummer 61 61 Jeg kom. Nummer 51 51 50. Nummer, 12. nummer 12 Nummer 84 Så Hallo Tillykke Ej, hvor er til lykke Jo tak Og ja, jeg ved er i Østjylland Jamen jo, det er ikke noget der. Hvor er vi hen i landet? Jamen, vi er faktisk i til. Men øh, jeg er selv fra lidt, lidt fra Østjylland. Det er godt nok til mig. Midt fra Østjylland. Lidt fra Østjylland. Nå. Hvilken del af Østjylland er nej, du lidt fra? Nej, nej, nej. Fra? Jeg er nemlig hvordan lidt fra at være Østjylland? Jamen, øh, det skal. jo. Men, at, det er sådan min far får kommet om måneder fra Fælled, fra, fra men jeg har bo, selv boet i største liv, del af mit liv øh, i en lille by i Østjylland. Og hvad hedder den lille by i Østjylland? Åh, oh, den kender jeg <laughs> ikke. Jo, det gør Jamen, vi nok kom, kom, kom ind. Jamen, det er et Nå, Grænsted er jo teknisk set i Sydjylland, ikke? Ja, syd med, hvis det jo ligger lige i den lille hul i det hele. Grænsted er ikke rigtig i Østjylland. Ikke rigtig Skal vi være de yderste forsteder i hvert fald? Ja, forsteder til Østjylland, så er det. Hvad siger du, Anders? Grænsted er engang i nærheden af Vejle Frysehus. Nej, det ikke er løgn. Jeg ved ikke, vores filosof Karsten er jo fra Sønderland. Karsten, kan du verificere, at Grænsted er det tilhørt i Sydjylland, Sønderland eller Østjylland Sønderjylland lige frem. Sydjylland. Sydjylland får vi nu at vide. Skipper, du skal ringe ind i morgen. Ja, det, det er altså først dig i morgen. I Jøvlen. <laughs> I Jøvlen. Du er ikke først i Jylland, hvis du siger i Jøvlen. Nej, det der. Der røger du i gennem fælden. Nej, men det er jorden så. Ja, så jeg, jeg, jeg, jorden. Jamen, ring i morgen. Det er jo i morgen. Tak, hej. Tak. Ej, det var altså... Men øh, Og han skulle det, næsten det er mandens... have er en t-shirt, ja. bare for, for den gode løgnhistorie. Ja, det vil også sige. Mandens ære taler også til ham. Han kunne ikke få sig selv til at lyve. Hvilken by er du fra? Jeg kender den ikke. Ej, jo, vi gør, vi se. Nå, um... der, der er endnu en, der ringer ind. Lad os høre, om vi er heldige. Nej, hvor det godt. Nej, hvor er det godt. Hvem har vi igennem? Hvem har vi gennem? Det er Christian. Christian, hvor ringer du fra? Anders. Så. Det er vel en i Kronjylland? Er teknisk set i Kronjylland, ja. Ja. Ah. Men der er fanden ikke langt på til Randers. Det er vi egentlig i Kronjylland. Er det ikke det? Nej, nej. Altså, jeg vil sige, <laughs> øh, hvorfor kalder man sig så Kronjylland? Hvorfor hedder det ikke Østjyllands perle i stedet for Kronjyllands perle? Ja. En ting jeg vil sige til, til forsvar for Randers er, at vi havde jo ikke overvejet at have Kronjylland med som øh, region. Det du vil tilspiller. du da ikke på mand. Det kan da godt være. Jeg skulle finde med, hvordan Det er efter Læsø. Ja. Skal vi sige, Kronjylland Randers? Skal vi sige Randers og jeg er Randers? Østjylland? Ja, i tvivl. Ja, det er det jo ikke. Jamen, vi jo skal... ikke bare for mig, det her. Hvad siger du? Det, I, I vil jo ikke være i tvivl. Jeg kan bare spørge, det er han. Mm, jamen, det er du, er par, du er part i sagen jo. I er spørge, vi er nødt til at spørge vores filosof, så vi også er også vores geografi. Øh, måske, komme herind, Carsten. Carsten, du kan lige at komme herind. Så er det er der er med. så er dig, der er en dum ja, <laughs> svin. Det er et øjeblik, ung mand. Vi skal bare lige have vores øh, fra øh, dommerse. Så kommer han. Og Carsten, vi skal lige først høre, hvor er du fra? Sønder vi Du er fra Tof du har en i nakken, som du ikke nødvendig plejer at have. Du har længe og sovet. Hvad er du der i nat, kammerat? en Men Karls, skal... Nej, vi skal høre Randers. Hvilken region er det i? Jeg ved lige for mig en klart defineret geografisk område. Men er det Østjylland? Er er det Jeg er lidt uklar her. Jeg ved det faktisk vi skal nogle flere hen? Gry, er du sød lige at stikke på lige ind. Gry i himlens navn, det kan jeg jo ikke. Så, nu kommer Gry herinde. Gry er jo fra Santa Monica, Santa Barbara, Santa Cruz, Santa Cruz whatever. Ej, kan du godt lade være med at snakke af afrikansk retning? Jeg er bare herretræls, nu gør Ej, det, det er Sankt Cruz. <laughs> <laughs> Gry, øh... Gry, øh, Som Gry, som geografikonisseur. I Danmark, ikke? Øh, Vil du sige, Anders, Hvilken øh, hvor hører det til? Øh, øh, over på den anden side af broen. Oh, det er da også flot. Peter Lovs, kom lige her. Vi har en tekniker. Er der nogen, der ved, når hun gøber fis. Peter har jeg, aldrig været væ uden for Christiania. Peter har aldrig været <trykker> uden for det studie. Køgeungen har aldrig været uden for Hasborg, øh, hvor han bor. Peter. Så, øh, skal du mixe lyd på dig selv, kammerat? Peter, øh, Randers, er det en del af? Danmark. Østjylland. Er det en del af Østjylland? Er det Kronjylland? Danmark. Så må vi lige finde en. Øjbæk, jeg lige der, vi kan en vagt eller en håndværker. Eller? Der må være en, der ved noget. Øh, øh, fordi nu går Anders ud af studiet for at finde en anden form for mm. menneskelig kapacitet. Mm. Kan vi ikke slå den op på øh, Google Earth? Jeg tror bare, vi er nødt til at finde et menneske, som vi kan give skylden for det her. Ja, det er bekymret over, jeg kan høre vores lytter simpelthen på vej. Hvad laver du, hvis jeg lige må høre? Hallo? Hallo? <laughs> <laughs> det er jo ikke godt at vide, hvad vi snakker med. Nej, det, der, jeg det kan du godt. <laughs> Hey, hey, Jamen, du spørger der ikke manden, hvad han laver nej. Vi er ved at finde ud af, om man skal igennem i kvisten eller ej Jamen, Det er fordi, det lyder som om han giver på lokum Så vi har lige skrue lidt ned ah, okay, Har du fundet nogen? Nej, jeg, øh, jeg ved ikke rigtig really helt Fordi øh, i en vis forstand er jeg jo nødt til at træde lidt vandet, Men på den anden <laughs> side vil det også være sødt Helt at snyde øh, lytterne For øh, For det der foregår Der er ikke nogen, Anders? Ja, jeg er du? Ej, hvem er du? <laughs> ja, jeg er nok Jakob Hej Jakob. Uh, Jacob, du er, kan jeg høre fra Østjylland. Uh, yeah. kan, du, kan du sige, at Randers en del af Østjylland? Det er det. Det er det ikke. Så kan du godt Jakob. Jacob, uh, Jacob uh, du må godt sige farvel. Så kommer Anders igen. Få vel, Jacob. <laughs> farvel, ja. Præcis. Ja. Ja, Hej igen. Hej Anders. <laughs> oh, hvad sker der med deltændssigen? <laughs> uh, uh, det var Christian fra Randers, jo. Ja, jo. Christian, du har vundet en t-shirt. Det er faktisk. Jeg, hvad? Uh, ja. Og du har også... Uh, uh, uh, Vundet tålmodighedspræmien øh, Må jeg lige høre æh, Christian Nu kommer Christoffer Mejner oh, han ved, Er nogen, der ved noget? Ja, Christian, du har mulighed til at have vundet nu jeg kommer jeg jeg lige Nej, han gik forbi <laughs> ja, Meinert lige... i hemmels navn, det er jo nyhederne. Er der nogen, der ved noget, sådan er nyhederne. det er jo sådan en journalist. Men det skal er jo, at TV2 i Østjylland havde deres første kontor i Randers. Men hey, så sørger de, er. det så var i ongår. Spørgsm... Men de flyttede, så spørgsmålet er, om, om det var fordi de ikke var en del af Østjynland. Du skal bare høre. Kristoffer Meinler er fra P3 nyheder, og dermed øh, øh, ved og han. Og hun kan ikke vand i min powerbuk eller MacBook Pro, Så tak lover mig. jeg dig. At... Hej øh, Christoffer Hej Anders. Hvor er Anders. du fra? Hvor jeg fra? Jeg kommer fra hørsommen. No, shit, Sherlock, <laughs> Mr. Poshboy. Men prøv at høre David Beckham, øh... Nej, jeg Det er jo det, er også Du kommer bare med ind i løbet vi har Christian igennem, eller har vi, Nej, men løbet af fortælle, lad ja, mig ja, lige ja, vi løbe. det løbet af vi har løbet vi løbet af løbet af løbet af løbet af løbet af løbet af løbet så ringer Christian ind og siger, at han er fra Randers. Nej, lige først sige, at først ringer den her herre ind fra Grinsted, og ja. den er ligesom fornemt gennem. Altså, han ringer også en for Odense, men han er født i Grinsted. <laughs> Æh, han var født i København, når vokset op i Grinsted. Det, der så sker, det er så, at øh, vi får Christian her igennem for Randers. Som Christian er teknisk set stadig igennem. Og øh, øh, men Christian, Sådan, okay. vi ved ikke, om han skal med, fordi han er fra Randers, øh, og, og, og, og så er spørgsmålet om det er Østlænden eller Så tager vi Karsten ind først. Han, han mener ikke det, han øh, siger. <laughs> Og Peter Lovs øh, siger også, mm, mm, <gør> hvor er jeg henne? Altså, Æ, Anders er i tvivl. Så møder Æ, vi, der hedder Jakob. Så kommer Jakob selv, nu kommer at er, øh, til, til, er, er det Kronjylland eller Østjylland? Altså, jeg er overhovedet ikke i tvivl, at Randers, det er Kronjylland. Ja, det er Kronjylland. Ole Tøberen, du er fra Jylland, ikke? Jo, jeg er Silkeborgenser. Silkeborg, Østjylland eller Kronjylland? Eller Kronjylland, det er, det er Randers. Selkeborg, det, er, det er en del af Midtjylland, og det er en del af Østjylland. Men kan man sige, at Randers også er en del af Østjylland? Ja, det kan man godt. Sådan der! Yeah! Sådan der! Så jeg skal det er jo ikke bare, vi er jo de han ved noget om. Det er også vi du ringe, ringe til folk først. Jeg er jo tidligere, hvor jeg havde, jo, jeg havde jo min praktikanttid på Østjyllands Radio på 4 i Aarhus, så jeg ved mm, alt godt. om Østjylland Radio. Og hvis ja. vi regner derinde sker det er godt. Øh, Tusind tak, Ole til øh, Christian tillykke. du har vundet en de sorte spæder t-shirt. Det du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på sætetsyng@gmail.com og i øh, emnefeltet skriver du tak Ole. Tak Ole, Randers Regnskov. Styr. Tak 8 for Randers Regnskov Styr Styr For VG. VG Og så skal du få din trøje Tak for din tålmodighed <går> Hej Hej Så er vi klar til at høre De sorte spiders ugenturen god i denne uge Lollipops Nord for fjorden Nordjylland Syd for fjorden er Østjylland, skriver Jacob. <laughs> øh, det er øh, over i Jylland. Øh, og det var dejligt at få det på plads. Ærligt for de mange vest- og syd- og øh, øst-jyllandske lyttere, der ringede for GS. Kære lyttere, øh, du hører de sorte spejles som går, Det er ikke nord fra 1968, det er lollipops og nummer, der hedder Naked When You Come. <laughs> Vi når ikke simpelthen i dag at uh, høre Mads Holger uh, på at uh, mand uh, sidde og, og tale ud, tale ud i for en Lise Wolf i dag. Det når vi i morgen. Vi når det helt sikkert i morgen, for jeg vil godt sætte en halv time af til ja. vild med dans tema, fordi at Vikke Berlin, vores gode kollega, hun er jo i Billedbladet den her hus sammen med sin kæreste Christian. Hun spiller derby. Og uh, uh, uh, fjerner bladet i sin have, ja. eller i sin kærestes have ude i huset ude i Tostrup. Ja. Og uh, fortæller om, hvordan det er. Hvordan er det post-dans? Post, uh, ja. Og øh, så skal vi også, øh, jeg ved, der kommer noget nyt i den vild med danshistorien inden i morgen. Det tror jeg nok, så, så, det, så, så det hele bliver pakket ind i en dejlig, dejlig, dejlig ramme af vild med dansk Men substans. Men på mange måder blev i dag jo også en dag, som var præget af supermodeller og øh, regioner. Ja. Øh, og det, det var jo ikke noget, vi havde regnet med. Vi er glade for, at det blev sådan. Ja. Øh, I morgen bliver det anderledes, det er det eneste, vi kan love. Så øh, hvor meget Tildesbengu er det over når I ikke stoler på folk, selv at klave om de for øjestilende eller ej. Ja, det er jo numrene, Carl Smart. Det er nummerne. Det er jo jo numrene. Hello. Øh, det er der, der er vi meget hårde omkring ja, hvor folk kommer. Fra. Nemlig, øh, det, der gider vi ikke blive snydt. Det vil sige. Tildesbengu tror vi jo på folk, men vi har aldrig hørt også, Undtagen i det første program, hvor vi, vi tænker nogensinde sendte for tre år siden, men ja. det var fordi vi ikke forstod. Ja. Reglerne forstod er du ikke konceptet, men det har du øh, øh, Så så det. Ja. Vi skal slutte øh, af med vores uh, all-time favorite sang i denne uge ud over vores unge som Ja. Det er Speak. The Hungarian Rapper Men med Peace På vores hjemmeside dr.dk skråstrej spider Peter kan du sgu lidt ned for Gøjler og Frans, øh, undskyld speak the Hungarian Rapper med nummeret der hedder Peace uh, på vores hjemmeside dr.dk skråstrej spider kan du se en dejlig video øh, mm. til det her nummer det er en fredfyldt, velmenende, velproduceret video. Med en Porsche. Ja. Og det gør en glad inden i. I morgen har vi besøg i Kjeld her i studiet. Øh, der spiller lidt gode blader, som er nøjertig fra fredagen. Hvad så med... Uh... Det har vi i morgen, Kjeld og øh... Men jeg skulle sige noget mere, jeg har bare glemt med der. Du går og sige... du går Du skal lige spørge om noget, inden du går, det er ret vigtigt. Ja. Hun skal hjem til Thanksgiving, hun er jo fremme Jamen jeg skal nok skrive ja, der er 30 sekunder. Kan du vente 30 sekunder? Hun det skal hjem du og Øh, som man siger øh, Gry, øh, skæmmer Og I laver thanksgiving sengskipping Sengskipping Jeg havde bare den amerikanske af amerikansk radio ja. Mondo er klar efter betrænhederne Og jeg har set både Huxi og Iben i dag ja, Så også. det betyder at de begge to Fuld er der Det i sig selv er jo, er jo helt fantastisk Så er der også sport lidt Og øh, først er der betrænheder med Kristoffer Meiner kl. 16 Tak for ja. det